Araba bizkaiak ipuzkoa eta nafajoa garaiko aldundiek sortu zuten, euskal kultura garatzeko bala egon korreta iran gisa. Ipar euskal legian largoita amairuan agertu zen, eta justuki bayonan eginen da kongresuaren zikloko lehen eguna, Etorkizuna erudikatuz nahi dugun gizartea, izango dugun gizartea, izeneko gaiarekin eguzki urteaga baionako asko ikaskuntzal karteko lendakaria. Preseski nahi izan dena da e, nazioikuspegi bat obestea, alegia eh? zazpi e, provinzia kontutan hartzea, eta pixka bat goratasun bat hartzea ez mugatua izaiteko gaurregun den statiketa politiko bat kontutan izanik. Ez du gukatzen ez da gutxi etxibea, azken finean horrek duen garrantzia, baina alatagu zizerea burua da hori gainditzea. Eta gainditzeko modua da ez bakarrik e, kontuan hartzea iragana zein zen edo zein diren oztopoak edo orain arte zein izan diren mugak baizik eta etorkizuneko proiektu bat e, elaboratzea. Eta etorkizun proiektu horretan bakotxak atxeman dezake eta ukandezake bere tokia. Eta justuki eusko ikaskuntzak lau ere mulan zen ditu, euskalegiaren egitura soziopolitikoa euskara etorkizunean, eredu sozioekonomikoa eta errealitate sozokulturala. Azken urte hauetan egindako ikerketan emaitzak ezagutzeko itzordua duzue, uriaren bostean baionako antzukian, kasu parte hartzekoa intzinetik izena hemen beharko duzue.